Întămnițat în sânge Mi-am deschis venele Să mă privesc, să te privesc Să știu adânc de unde pleacă totul În ziua când voi trece în salcie Nevăzutul meu se va revărsa În fiecare petală Scuturată pe locul unde trupul Nu mai aparține uită te în oglindă, fiule Uneori îți voi vorbi din tine însuți și nu te vei putea apăra. Vei putea uita liniștit ca dimineața visele. Mă vei putea radia din formalismele lumii. Vei putea topi cheia casei. Vei putea înfunda urechile la glasul meu care va pluti o vreme în aer până să intre anonim în zgomotul universului. Te vei putea dezbrăca de toate amintirile părintești, și bune și rele, dar vei rămâne fără voință și faptă în fața oblinzii unde tu însuți te recompui și din urmele mele. Întemnițat în sânge, în ciuda ta însuți, te vei întâlni cu mine în fiecare bucățică de timp, în fiecare celulă vie sau de-abia murită. Voi exista acolo, indestructibil, în salcia mea, în salcia ta, în salcia copiilor tăi, amestecată parte, în gândul nerostit sau nici măcar gândit. Autor Gabi Schuster. Lectura Maia Martin.